Kedves hallgatók, az utolsó hetet kezdjük meg az önkényes mérvadó rövid pályáján. Ez a hét ez úgy fog zárulni, hogy mi elvonulunk nyaralni. Legalábbis nyári szünetre. Ne gondolja azt... senki, hogy két-három hónapokig nyaralunk. Vagy gondolja. Tudod mit, de... Vagy gondolja. A lényeg, hogy, a lényeg, hogy szeptemberig nem leszünk hallhatóak élőben. Ez biztos. Most viszont igen. Az SMS számunk 06302010909, a Facebookon pedig az önkényes mérvadóra tudtok rákeresni, ha pedig felvételről hallgatjátok a műsort, akkor már mindegy. Engem például rohadtul idegesít az, hogy a, a, amikor ő, autózok, akkor a rendőrök azok... Ő, 5 km per órás sebességre lassítanak engem, holott hát a funkciója a fekvőrendőrnek az lenne, hogy abban az utcában 30 km per órával közlekedj. Tehát lassítson le engem az, az autó 30 km per órára. De nem, hanem olyan, olyan fekvőrendőröket raknak ki, hogy lehetőleg tengelytörés nélkül 5-re kelljen lelassítanod. Ami, ami semmi másról nem szól, mint a, a kapubezárás. A a, azokban a házakban, a ahol kaputelefon, kapu, meg kapucsengő van, tehát van egy automatika, amit bevezettünk, ami arra való, hogy ne kelljen lemenned, lecsosszognod, de azért kulcsra rázárja a kedves szomszéd, hogy ezzel jelezze a normalitást. Hogy a te ilyen vendéget már nem fogadunk. Ebben mi a normális autóval szinte egyáltalán nem kéne talán közlekedni. Igen. De hát ha a kocsira, akkor teljesen időre is, amíg, amíg öttel végigmész. Igen, nem de a... mi eredményez az, hogy 30 vagy 25 helyet ötre lassít le? Az, hogy valójában majd az egész utcán az útszakaszon utc az átlagsebessége lesz harma. Mert a fekvő rendőrön öttel megy, amúgy meg 95-tel. Hát igen, hát igen. De valójában nem arról van szó, hogy te tartsál be egy szabályt, arról van szó, hogy téged megszívassanak. Megtör, megtörjön. Pontosan arról van szó, hogy jelezzék neked, hogy mi a normális, mi a norma, hogy tessék viselkedni. Nincsen egyébként állítólag szabványos, vagy hát ez nem feltétlenül szabványosak azok a nagyon ö, agresszív, rövid kisvegő rendőrök. vannak azok a kiépítettek, amire egy felgurulsz a kocsival, és legurulsz róla, igen. finoman. Igen, ö, igen de, a, de, az töri, de az nem töri szét, az nem töri meg a Nem, neked az a hogy itt gyermekek laknak, és idősek. Igen, de az amelyikre az autó leesik, ott, ott el tud törni a kerék konkrétan. Uh -huh. És nem baj, nem baj, majd legközelebb odafigyel az úr. Ja-ja, a, a tellett autóra teljesen normális viselkedésre is mondjuk ezt várjuk el, mi is itt a robival. Jó, de könyörgöm, a normális viselkedés az ott kezdődik, hogy nem rakok ki az útra olyasmit, ami megsemmisíti az autót. Tehát nem aknásítom el az utat. Mél Ez mérlem, az, a, a, a, a, a, normális viselkedés első lépés eleve, csak nem elég a kátyú? Tehát van organikus, vagy fek, fek, inverz fekvő rendőrünk, gyakrabban is, mint uh, igény lett volna rá. Ö, maradjunk a közlekedésnél, mert ilyeneket akarunk fölvetni. Engem például borzasztóan örömmel tölt el az, hogy bizonyos ö, nem fővárosi Ám de városokban, Magyarországon olyan jelzőlámpák vannak, amelyen láthatod, hogy hány másodperc múlva lesz zöld, vagy mi, milyen hamar lesz majd piros. E, tovább megyek. Az teljesen jó. Az Ezt teljesen jó, jó, hogy a vidéki városokban van, és, és érthetetlen, hogy Budapesten, hogy nincs. E, tovább megyek. E, én jártam jó sok tengeren túli városban, és szinte mindegyik nagyobb városban, de még a kisebbekben is úgy voltak a jelzőlámpák, hogy te megállsz ugye a keresztútnak a vonalánál, amikor piros a lámpa. Ott megállsz a kocsiddal. És a jelzőlámpa nem föléd van aggatva, hanem az út túloldalán fut egy, egy húzalon. Magyarul, ha te állsz elő a sorban, akkor nem kell a nyakadat kitörni, mint aki most születik meg egy rinocéroszból, hogy lássad, hogy most milyen színű a lámpa. Pedig egyedül neked kell látni, aki elől, vagy mert neked kell majd elindulni, mert ha nem indulsz el, akkor mi van? Dudálás. Egy, de nem egy másodperc múlva, hanem annak a tört részénél. Tehát, hogy így, így látod, hogy sárga, nem indul, tudálok. Uh -huh. Sárga, nem indul, tudálok. Nem jut dodálok. És, és ö, ott látod, hogy fent ö, a szemben lévő, az, a keresztútnak a, a túlsó ö, vonalán álló lámpa Semmilyen nyakteker, ö, mozdulatot nem kell tegyél, hogy lássad. És akkor tovább megyek. Tudod, mi van még ráaggatva némelyik amerikai városban a jelzőlámpának arra a kis huzaljára? A keresztutca neve. Mert az meg a másik, hogy ha itt, itt Budapestről beszélek, mert én itt autózom elég sokat, ha itt véletlenül egy futónövény van a sarkon, tehát ahova ugye a, az utcatáblát, vagy, vagy így arra járt, hogy egy madárpont odafészkelt, vagy, vagy nem tudom, így, így oda a nap, akkor már nem szerelik föl, majd, majd egy másik keresztútról kitalálod, hogy ide hogy kellett volna jutnod, vagy akkor gps ezzel nem érdekes. Amúgy, mit tudom én, Kispesten vagy Békás megyeren, meg ö, külön táblák vannak kitéve az, út, az utcasarokra, hogy tudjad, hogy na ez a nem tudom milyen piroska utca, és akkor itt kell bejönni. De csomószor ilyen, ilyen belvárosi kevésbé forgalmas helyeken, már pedig ugyanannyi ember lakik szinte mindenhol, ö, fogalmad nincs, hogy hol jársz. Egyszerűen fogalmad nincs, hogy hol jársz azt írja a hallgató, az hagyján, de amikor egy olyan fekvőrendőről, amin tényleg át lehet menni al, mert azért van sok ilyen, egy terepjáróval megáll a fekvőrendőrnél, és a és, és lépésben átgurul rajta egy olyan terepjáróval, valamit kifejezetten akadályok leküzdésére találtak hát egy, egy rendes terepjáróval. Egy terepjáróval. Igen, igen, igen. igen. Nehogy, jaj, nehogy nagyon, nagyon, nagyon, a, a lengés csillapító egy kicsit használva Nem, egy... hát téli alapozásban van a terepjáró. Ő most egy száraz edzést hajt végre. Nem volt felkészülve arra, hogy aznap élesben is bevetik. Meg hát többet fogyasztott. Ö, azt írja a Lukás György, sajnálom, hogy nem lesztek szeptemberiket hát ő ezt kiszámolta, egy biztos, hogy nyáron nem leszünk. Ö, miért tart Magyarországon szinte minden műsor 3-4 hónap nyári szünetet? Hát, mert az emberek is tartanak. Az az igazság egyébként, hogy azt hiszem, hogy a televízióban, a, a nyáron a, a meg összefüggést ismételném meg, ha jó az idő, lemegy a tömeg a térre, és vissza se jön. A kutya nem hallgat Ö, Rádiót jó formán, illetve hát azt mondanám, szerintem 20%-kal kevesebben, és televíziót még ennél is ö, nagyobb különbséggel, ö, nagyobb veszteséggel néznek emberek. Ezért bizony a sorozatok évadjai azok nem májusban szoktak elkezdődni, hanem szeptemberben, meg januárban. Azt írja a kedves hallgató, szerintem, ha a buckákat betennénk a gödrökbe, lenne sima útunk. <laughs> De, ne, igen, igen, igen jó, így hát, kiegyenlítette igen. A, azt tudjátok, ugye a, az amit a tevékről feltétlenül tudni kell című volt egy ilyen illusztráció hogy azért van egy pupu és két pupú teve, hogyha két levét akarsz valakinek csomagban küldeni, akkor így egymásba fordítva tök praktikusan tudod őket csomagolni egy bőrönbe. ez körülbelül ugyanaz a probléma igen nos az, a, az az igazság, hogy azért vonulunk el ilyen hosszú nyári szünetre, mert nekünk volt egy ilyen három hónapon keresztül tartó próbaidőnk. Ez a próbaidőnk most lejárt, és hogy lesz-e szeptembertől műsor, vagy nem lesz, azt majd meglátjuk, ez még a mi számunkra is talányos jelenleg. Mi még minden esetre abban bízunk, hogy ezen a frekvencián szeptembertől folytatni tudjuk a a, azt a fajta diskurzust, amit ez alatt a három hónap alatt megkezdtünk. Halló! Kivel kérem! Ez az önkényes mérvadó Pusér Róbertel és Horváth Oszkárral a 90.9 Jazz-én. Én a Mária néni vagyok. És kit tetszik keresni? Hát a fodrás Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jó hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körnös. Hát én nem tudom, mi van a zsorságban, de köszönöm, hogy nem akartam. És sen áldja meg fiam. Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató. menhettemben oldalra a lámpa alá kírják, hogy az adott utcához hány méter múlva melyik sávba sorolj be. Igen, Los Angelesben van olyan, hogy az autópáról a lehajtó a bal szélső, tehát belső sávból fog következni. Az igen. Az jól bar. Sziasztok, írja a kedves hallgató. Kispesten van visszaszámolós közlekedési Aha. lámpa a Köki plázánál. Aha. Na, és hát ez, és na, Kispesten van a külön tábla is, amire ki van írva az nevet, hát nem a házon, mert az jól belül van. Na, úgy, tűnik, nem a van úgy tűnik, hogy van egy önkormányzat, amelyik normálisan működik ebben a városban. Na, hát ez is valami. Egymár biztos Jó, azért én Óbudának a parkolásával is viszonylag elégedett vagyok ha még mindig ingyenes. Emlékezzetek meg a, a, meg a gyalogosról, írja a kedves hallgató, akit átengedünk az zebrán, és csak azért is öntudatosan lassított felvételben megy át előttünk, ránk se pillantva, mert neki ez. Jár, tudtam. De, hát és ha nincsen zebra, akkor viszont miért menne merőlegesen a legrövidebb úton? Akkor átlósan megy, sőt, egészen átlósan. Sőt, szinte párhuzamosan az út el. De általában ezek szerintem azok a gyalogosok, akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy az autós ugyanúgy fél a gyalogostól, mint a gyalogos az Én Érettek a, a biciklistől, a motorostól és a gyalogostól is. Na, nagyon nagyon vigyáztatok, hát, és úgy érzem, hogy naponta a három életet meg is mentek. Néhányan ezzel. úgy vannak fel, hogy azt gondolják, hogy, hogy hát a, a, a, a gyalogos fél az autóstól, hát a gyalogosnak több a vesztenivalója, de ez nincsen így. Pláne, hogyha egy direkt picit úgy, úgy rájátszik, lelépek, majd megáll, majd megáll, az, hát meg kell neki állnia. <gül> vágod, és hát mely, Na, melyikünk érzi jó, jobb, rosszabbul magát? Mondjuk, hogyha agyba főbe törte magát, akkor inkább ő, érted? Nem, ott nem fog megállni az a duma, hogy hidd el, nekem jobban fáj, mint neked. mikor a szüleid büntetnek, tudod? Maradj a szobádban négy órát, de hidd el, hogy nekem rosszabb lesz itt kint. Jaj, ja, ja. de amikor ütnek... És ki, higgyed el, hogy neki jobban fáj, amikor ült téged, mint neked. Igen, igen, igen. Ha ezt, ezt engem ne nem csináld, engem engem ne csináljad, amikor anyuka, anyuka, anyuka nem, ne csináljad, akkor... Igen, ha neked ennyire rossz, akkor mi nem ne, ne, ne, ne, Igen, igen, igen, és én próbálok segíteni neki. A, az igazság, hogy a következőkben valami ide, ide közelálló szeretnék beszélni, igen, de igen. nem a nevelésről, hanem a táplálásról is. Ez pedig a nyilvános szoptatás intézménye, ami nem tilos, bár mondjuk ha valaki oda vizel egy házfalára akkor azért tudom, hogy megbüntetik ugyanakkor hát muszáj üríteni is, de hát tetszett volna akkor, amikor olyan helyzetben volt, amikor, és amikor így, ott lehetett volna. És nem csak üríteni muszáj, hanem tölteni is igen, igen, igen, igen, igen a kisdedet fel kell tölteni a kisdedet időben. egy így valamit így, mindenképpen be kell lássunk meg kell szoptatni a gyereket, kb. három óránként, és én nagyon sok anyuka ismerősöm volt, aki nagyon sokáig nem jutott el egy, egy, egy normális bevásárlásra, nem hogy a, ahova szeret járni, meg nem. Tehát értem én ezt, de, Jó, én értek. de három óránként mondjuk szoptatni me is meg lehet szoptatni azt a gyereket. Tehát az az igazság, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet szoptatni a gyereket, nem muszáj nyilvánosan elővenni a melledet és azzal. Szoptatni. Én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy ezt a problémát így elmondtuk, hogy annak a gyereknek ennie kell sportot csinálnak konkrétan abból, hogy ez a harmadik óra ez akármilyen közös többszörössel is, de itt pont a met, á, pont metrón ülte. Mennyi időt ülsz metrón? 18 perc, izé a, a kökitől Újpestközpontig. Hát, hát, tudod, megint úgy jött ki, hogy pont 10 izé. És euh, én nagyon-nagyon csak nagyon remélem, hogy a pelenkázó helyiségekben van egy kis szék, és akkor ezt ott is el lehet intézni, de az tényleg elég mostoha. Ö, ennek, ellenére, hogy mostoha. Jaj. ennek ellenére legyenek megteremtve a körülményei annak, hogy ez úgy történjen, és ez a lényeg, hogy én nekem ne kelljen látni, és elmondom miért. Mert Intim, hogy nekem ahhoz a világon semmi közöm nincsen, és nekem pontosan olyan élmény ezt végignézni, mintha valaki ott elkezdene ne Pedig nem ahhoz van köze. Ez egy nagyon arrogáns állapot. Ez az ősanyaság. Ez, a, ez az ezoanyaság, mert hogy nem az van ebben benne, hogy a gyerek mindjárt ilyen hanem itt is meg akarom mutatni azt, hogy az anyaságomat most anya vagy vagyok, Hogy az én méhem gyümölcsöt termett. Mondok egy példát, egy ismerősnek a boltjába nemrég bement egy, egy hát nem tudom mit majd várandós nő és nagy sor volt és a következő történt, panasztett, tett, hogy nem engedték előre. Ugye nem a bolt nem engedte előre, de panaszkönyve csak a boltnak van, a sorban állóknak nincs és beírta, hogy már pedig ő öt hetes terhes. Ugye öt hetes terhes, tehát miért engedte, bárki honnan tudta volna egyáltalán. <gül> ő tudta kettő napja, hogy terhes, és azt szerette volna, ha ezt mostantól mindenki tudja. És valószínűleg... És ehhez, a... e, és ehhez mit választott eszközként? A panasz előjogokat, elő, előjogokat követel. Uh -huh. Előjogokat követel mások rovására, pusztán, mert öt hetes terhes. Könyör... Öt hetes terhes, az azt jelenti, hogy három napja nem jött meg. De az, De az öt hetes terhesség az így... az, amit még el sem szabad mondani, mert bona, mert, mert egy, meg egyáltalán az még nem biztos, az még elmehet bármikor. Igen, igen, igen, simán babona. Hát ha, Simán tudom képzelni, hogy úgy ment, hogy így a, a derekára tette mindkét kezét, hette tenyerét hátul, tudod, olyan kifeszített vállal, és leülök, le ide tudnál tenni a panaszkönyvet az asztalra. Mert hogy azért ez a nővévállás az egyik nagyon nagy lépcsőfoka az, hogy te uto, utódnak a életet. És nagy, és, és, nagy, és, és, nagyon nagy, és nagyon nagy emberi kihívás, hogy ezzel ne élj vissza hogy és ne demonstráld, lépte nyomon! Nem is kell elegánsnak lennie, legyen természetes, legyen normális, ke kezeld normálisan, ez a te magánügyed, ez a te anyaságod, ez a te magánügyed, ez nem mindenkinek a közügye, ezt nem kell mindenkinek az órára kötni, és nem kell demonstrálni széles mozdulatokkal a négy égtáj felé, hogy a te anyaságod az realizálódott. Ha most nekem megint valaki azt mondja, hogy de hát ez nem demonstráció, egyszerűen ott lett éhes a gyerek, akkor azt mondom, te pontosan tudtad, hogy hol leszel akkor és én, én ezt következetesen azt fogom mondani, hogy már pedig ez ősanyaság demonstráció vannak, az anyukáknak a fele ilyen, mondjuk de nem, nem bírja ki azt, hogy ő ne legyen jobb anya a másiknál. Egy olyan nőnek elkezdi magyarázni, hogy az a bébi amit ő 40 éve a gyerekeinek ad, az úgy nem jó, pedig ő már felnevelt és ő három olyan embert, aki 50 éves és túlélte, és már azóta nagymama. Te meg, aki 5 hetest eres vagy, vagy két percet szült, már most már mindent jobban tudsz. Ja. Érted? És így egymás között ez egy ilyen számomra egy nagyon ízléstelen versengés, ez az anyaságban jobban levés. Ja. És, és bizonyos, bizonyos paraméterekben meg tök fölösleges versenyezni. Tehát van, aki nem elégszik meg azzal, mondjuk, hogy, hogy mondjuk kiharcol egy jó otthonszülést, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen lakrészek a szállodák, vagy mégsem egy ilyen műtőszerű körülmények között menjen végbe a szülés. De elmegy, elmenne odáig, hogy jó, hát vízben szülünk, de nem úgy, hogy vízben, hanem legyen ott a férjem is mesztelenül, mert az fontos, sőt, akár én tőlem szexeljenek is közben, vagy legyen egyenesen szentelt víz, amibe beleszületik a gyerek. Uh -huh. vagy, vagy, ha azt akarja, hogy jó karriert fusson be a gyerek, akkor szül egyből egy igazgató irodában. Uh -huh. Érted? Nagyon jó, nagyon jó. Na, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy aranyozott névjegy kártyára rászülök. Igen. És akkor a gyerek mindjárt be is tud mutatkozni, hogy Robertke. Igen, ez az egyetemi talárba szülés. <laughs> igen, igen, igen talárba beleszülő igen, igen, igen, igen. Biztos jó, mert... Legyen, legyen, a... legyen meg minden De, de, de, de, de, de minden baba, mama öh, kezdőszóval szóval. Öh, Fémjelzett tevékenység. Ebből legalább annyi van, mint kézművesből. Ugye Igen. a baba-mama joga. Az, az, az, értem, hogy a. Hogy ma, jogázik nem, a gyerek? Ez mama jóga a babával. Én csak remélem, hogy sehogy. Tehát ez, hogy ott nincsen akkor a nyújtás. Na jó, persze mindegy. Ez hájdalmas, ez retten, Elmondom mi van, azt az élményt szeretnék anyukáknak annyi és ez erre ezek szerint igény van, hogy én különleges vagyok abban, ahogy én a gyermekemet óvom és nevelem, és ezért egy nagyon nagy választék kell ilyen dolgokból, hiszen ha kevés dolog van, akkor hogy érem el, hogy érezzem, hogy elkülönbözök a szomszédnőnek a nevelési stílusától. Ezért van annyiféle iskolai módszer, ezért van annyiféle ö, mindenféle bébitápszer, vagy akár ugye az se, ezért van annyi annyiféle ö, megoldása a szülésnek a ceremóniáját levezetni. Ezért van annyiféle ö, ruha, ö, és különböző babona, és ö, különböző táplálkozási tanács. Az, én azt gondolom, hogy ezt lehet ízléssel is csinálni. Hogy mindent. Ezt az anyaságot is. És nem muszáj minden áron mindenki számára demonstrálni azt, hogy az illető mennyivel kevesebbet ér, mint az ősanya. Aki itt és most semmi más nem akar kifejezni, mint hogy az anyaság az élet értelme. F -f Félre ne értsétek a szaporodás a, feltétele. a szaporodás, a szaporodás valójában az életnek a feltétele nem az értelme. Nem azért élsz, hogy szűj, hanem azért szülsz, hogy. Kvázi éj és hogy életben ma, hogy a folyam maradjon, meg hogy az utód megmaradjon, hogy továbbad a genetikádat, de nem ez a célja, nem ez a legfelső fokal létezésnek. És tudod, mit, ha a te számodra az, azt kezeld a saját köreidben megfelelő ízléssel és megfelelő érzékenységgel, és ne demonstráld, és ne kényszerítsd, és ne kezeld le a környezetedet a te hatalmas, nagyívű anyaságodból. Ez az önkényes mérvadó. A hát? Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó. A 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk üzeneteket, azt írja a kedves hallgató. Tiszteld a kismamaságomat, mert ez az élet legnagyobb teljesítménye. Öh, ez legalább annyira irítáló, mint az az érv, hogy legalább a koromat tiszteld. De hogy lehet az élet legnagyobb teljesítménye az, amire egy macska is képes? Ahogy lehet az élet... Nem, az a szomorú, hogy nem képes minden ember rá. Ugye valaki... valaki meddő. Nem, meddő. És de mi se tudunk de, szülni ezt tegyük hozzá? De vele sem. Hát egyébként akkor ezek, ezek alapján én is. De hogy, hogy ilyenkor azért milyen jól esik, hogy ó, meddő vagy. De sajnálom, nekem pedig kilenc gyerekem van. Éppen most is itt van velem egy. Igen. Ezek azért jó esik egy picit Igen. ebben nőbnek lenni a másiknál. Igen. De ez a, mit mond, a világ legfontosabb, legnagyobb... Teljesítmény. Nem kis teljesítmény, az biztos, az biztos de ez, ez egy olyan duma volt, mint az, hogy ugyan már ez a világ legtermészetesebb dolga. Hány dologra rámondják ezt, ugye? Minden ilyesmire, ami egy picit undorító. Arra, hogyha valaki szexel, ha valaki ö, hát, ö, egyedül szexel, arra, hogyha valaki ürít, de nem sikerül neki a jó helyen csinálnia ezt, egy, egyesről és kettesről, kis dologról, nagy dologról beszélünk, ha valaki véletlenül hányikál egyet, mert nincsen elég jól, hát az is a világ legtermészetesebb dolga, meg az is hogy ha neki mert a szoptatás is a világ legtermészetesebb dolga, csak azt kérdezném, hogy a leg szót értjük-e? Tehát, hogy ebből egy lehet. Ha ennyi mindenre rámondjuk, hogy a legtermészetesebb, akkor konyolgóan, melyik az? És hogyha valami a világ legnagyobb teljesítménye, és mondjuk nem egy egyébként tök fölöslegesen, de egy, egy ö, 6000 méter magas hegycsúcs megmászása az, akkor, ö, akkor mi? A kedves hallgató ö, Toneres Karcsi. Pár éve haverom esküvőjén, az egyik ilyen megszállott ezóanyuka frissen szülés után a templomban vette elő a mellét és kezdett szoptatni. Kiröhögtem őt, nekem van két gyerekem, a párom menekült az ilyen szituációk elől. Na hát, arról van szó, hogy a templomban, az Isten házában kéne szégyelnie magát. Ki mer a kismamának, aki a jövőt hordozza a templomban szólni. Hogy, hogy a legszentebb kötelességét, a gyermekének táplálását a saját testéből ezt tagadja meg a gyermekétől? Talán a Jézus Krisztus nem, nem óhajtja annak a gyermeknek az életét? Tegyük hozzá, hogy ez soha nem lesz gyerek, ez mindig gyermek lesz, tehát hogy az a gyermek szóban az embetű az biztos, hogy mindig ott lesz. És az a helyzet, hogy itt ugye mi ezért erkölcsileg elég nehéz pozícióban vagyunk, mert valóban fontos bárkinek a gyereke, és valóban fontos hogy fontos, a csak magán így, fontos csak magánneveket. Fontos csak Na De ezzel szorít a sarokba, hogy, hogy azt mondod, hogy figyelj, engem viszonyogtat, én kellemetlenül érzem magam. Szerintem nem normális és túl intim az, hogy nyilvánosan szoptatsz. Mit kapsz vissza? Nem, nem ezzel vitatkozik, hanem azzal, hogy mi nincs neked szíved, miért fáj az neked, hogy az én gyerekem, mert ha akkor ilyen, akkor öljen meg, vagy akarod te megölni, és így feltartja a gyereket. Ez pontosan annyira szorít sarokba egy ilyen szánalmas erkölcsi előbbre valósággal, mintha egy összekötözött kutyát rúgna halára. És úgy hordozza körbe a gyerekét, hogy íme a jövő. Tehát, ha te Bármilyen tevékenységet ezzel a gyerekkel kapcsolatban túlzásnak vagy abnormálisnak tartasz, akkor te gyűlölöd a jövőt, el akarod pusztítani a jövőt, akkor te a világ végét óhajtod. Tehát, hogyha te számodra ízléstelen a nyilvános szoptatás, hogyha te szerinted a babamama adóbevallás, az azért már túlzás, akkor, akkor te... A jövő ellensége vagy, és akkor valójában el akarod pusztítani a kisdedet. Semmi más nem akarsz. Keresetek rá a kézműves dolgokra, mondjuk egy tartlapon, és uh, helyettesítsétek be az összes dolgot a kézműves, baba -mamára. Nagyon jól fogtok szórakozni. És a gyerek jól van? Ja, ezt szokták még mondani, amikor azt mondod, hogy te mit adtál neki? Ön, citromos vizet. Jézusom, és jól van? Mert hogy azt amúgy nem lehet, hát nézd, én 19 éven keresztül citromos vizet adtam mondjuk neki, és hát életben van, de hát azt nem lehet, nekem ide van írva. És, és jól van a gyerek? Tehát, hogy és még Ennek nem ellenére. halt meg, és még mindig van gyerek? Annak ellenére, hogy te vagy a szülője, és hát ez nagyon szomorú, igen, te alkalmatlan igen. senki igen. velem ellentétben. Igen. Azért ugye jól van? De az aggodalmamat megosztom veled, én ugyanúgy aggódom, mint a tiedért, mint az enyémért, csak szerencsére az enyémre én vigyázok. Csak az enyémnek szerencséje van. Hogy én vagyok az igen. <laughs> Közösségi oldalon történik. láttam, hogy egy kismama a következőt írta, ki a szülés előtt írja, kedves hallgató. Már tágulok. Már jönnek a fájások. Nem hittem a szememnek. Azóta az anyuka kb. valóságos show-sztárként kezeli a kicsit, minden nap 25-ször posztol arról, hogy aznap mit csinált a gyerek. Uh -huh. Ja Istenem, ez a, ez a teljes Realitás érzékelvesztése. És ezé, ebben nem csak az ezolnyukák, az, az, az, az elősek, nem csak az apukák, hanem a környezetük, akik nem, refle, aki nem reflektál ne reflektálnak, hanem behódol, behódol ennek az erőszaknak. Mert ebben a helyzetben te nem mondhatod azt, hogy ez ízléstelen, abnormális, és szerintem a gyerekednek is ártasz már ezzel, mert akkor azzal te az ő anyaságát, az ő életének a legfontosabb projektjét gyalázod meg, és akkor ő elfordul tőled, akkor ő hallani nem akar róla többet, akkor ő, te onnantól kezdve, te az ő ellensége vagy, te vagy a kartfogú tigris, amelyik veszélyezteti a gyereket, akitől meg kell védeni a gyereket. Átminősülsz egy, egy környezeti kockázattá. Tényleg nagyon nehéz ezt jelezni, hogy még a rádióban is nehéz beszélni róla. Neked? <gül> Az egy a kedves hallgató. Sziasztok! Van egy amerikai barátom, és neki vannak kifejezetten szoptatáshoz felsői. Van rajta a megfelelő helyen egy, egy tépőzáras nyilás, úgy tud szoptatni, hogy tíz centiről nem veszed észre. Innentől. Ez praktikus. Innentől a. Csóczki rakás teljesen öncélú, szerintem. De ne, de nem öncélú. mindig nem érted, de még mindig nem érted. Ő neki nincs szüksége ilyenre mert ha, ha, ez, ha ilyen, ilyen ha lenne neki ilyen ruhája, akkor nem tudná elővenni a mellét és demonstrálva szoptatni. Azt érts meg, hogy ő nem diszkréten akar, ez nem a gyerek szól, ez az anyuka exhibicionizmusáról szól, és kényszeréről hogy demonstrálja az anyaságát ami az egész világ felé. Az utód jövője és szent élete, az egy nagyon jó ingyen egy az exhibicionizmus igen, igen, és ne felejtsd el, hogy mindegyik kisdet ő a kis Jézus ő fogja a világot megváltani és a minden anya Szűz és most uh, tekintsünk el attól, hogy történetesen nem Susan fogant, De ő, de ő, de ő tökéletesen szűzmária, és ő neki ezt így kell működtetnie, és így kell megélnie. És teljesen abnormális, és teljesen extrém uh, uh, szélsőségekbe hajlik ez. De azért elég sok embert érint. Tehát az azért, azért nem extrém, mert annyi embert érint. Na jó, de attól, hogy, hogy, hogy egy extrémitás nagyon sok embert érint, lássuk be, hogy a holokausztot is nagyon sokan művelték, mégis egy extrémitásnak gondolom. Kedvenc példámmal jövök. Istenem, de igazotok van írja Kata, nő mondom ezt. Hát, ezt vártuk Kata köszönjük, Kata. Ha szűlsz, csak ízlésesen. Azt írja györgy a Facebookon, hogy ötvenes nő létemre engem is zavarba hoz egy nő látványa. Szerintem is ez egy nagyon intim aktus. Szerencsére az én hozzáállásom mellett sem halt a kéhen a gyerekeim. Gyereket írt, nem gyermeket. Hmm. Úgy néz ki, hogy ő meggyógyult. Vagy talán végig teljesen mentálisan egészséges volt. Hát ezt is el tudom képzelni. Én azt bírom, hogy az énből mi lesz, hogy a hogy vagy mi újságból már csak a gyerek fejlődéséről és büfizéséről tudnak beszélni. Igen, nagyon sok dolog kicsintő képzőt kap, ugye, pisikek, akika. És, és hát mi? Tehát, hogy mi. Hát megint... Hogy vagyunk ma? Hát az egy dolog, de, be, de becsináltunk. Mi mind a ketten. Jaj. Igen. igen. Tele van a pelusunk. Úristen, és ez fájdalmas. Az az igazság, hogy, hogy engem, ami nagyon-nagyon hasonlóan idegesít az ezóanyukasághoz az a, az a kényszeres demonstrálása a családi boldogságnak a Facebookon és az ezóanyukaság nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ehhez az ezóanyukaságból egy nagyon-nagyon sok anya egy ilyen kényszeres kirakat életbe ö, ö, rongyol bele és már képtelen a régi életéhez, a régi önmagáért való életéhez visszatérni. A régi életéhez, ami nem a, aminek nem az volt a funkciója, hogy mások irigyeljék, meg mások csodálják, hanem a régi életéhez, aminek valójában az volt a funkciója, hogy egyszerűen csak írjon egy könyvet, egyszerűen csak jusson el A-ból, B-be, megvalósítson valamit, önmagában volt, önmagában hordozta a célját. És nem egy-egy látszat élet volt. De az az igazság, hogy az anyaság a nagyon sok nő számára egy dobbantó a, a Facebook celepkedés felé. És ez nagyon fájdalmas. Kaptunk SMS-eket. Én nagyon kezdvelem Robit, rendkívül műveltés. Köszönjük! Egyik és egyedi gondolkodású ember, de most a szoptatásról szóló véleménye durva és érzéketlen. A nők nem tetszelegnek, csak megetetik, mert ordít és éhes. Ilyen alapon a gyerek sírás is az anya magán, ugye nekem, nekem két gyermekem van. Bizony, velük is megtörtént ez a szörnyűség. A Facebook anyákat megfelejtsük el. Egyrészt ne felejtsük el a miért, Facebook de anyákat. Miért felejtsük el a másik Mert az, nem ide, mert az nem ide tartozik szerintem. Mert ők tényleg borzalmasak, de én még. Igen. Jó, jó, jó de de, szó... ne, ne, arról van szó, hogy én, én azt megértem, hogyha éhes a gyerek, nem muszáj nyilvánosan csocsot elővenni Na én, én, azt is, én azt is megértem, hogy ha valaki nél, tényleg az van, hogy egy 47 perces utazás közben, így a 20. percénél, így, így basszus tényleg most. Nem, száj. De. Most, akkor és, de akkor örülök a szégyelli magát tehát ne demonstráljon, hogy hat csináljam ezt mindig, sőt természetes legyen, nem élje meg szörnyűségként ne, nekem tetszik ne, ez a megfogalmazás de, de ne, ne, ne, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy azt kérem, hogy a kedves SMS író nézzem magába nem látott még olyan ezó anyukát vagy ilyen ősanyát aki szándékosan és demonstratívan nem vonul el szoptatni hanem ott szoptat, ahol az ő anyasága történik, éppen nyilvánosan. Esetlenül. Nem látott még ilyet? Nem ismerjük ezt az, a, a, ezt a, ezt az állapotot, ezt a nőtípust? Mert én meg az oszi ismerjük ezt, és mindkettőnket idegesít, vajon ezt mi képzeljük, ezt mi projektáljuk rá a szerencsétlen ártatlan nőkre? Vajon ez tényleg így van? Én szégyellem magam miattatok, írja a kedves hallgató. Na jó, ezt mondjuk ne. Nem szívjelj magam. Az a helyzet, hogy én nem szégyellem magam, és, és szándékos, és ez az akaratommal megegyező nem kell szégyeld magad. Az, az igazság, hogy valahol egy szégyenérzettel járhatna együtt az is, hogy elő kell vegyem a mellemet, mert a gyerekem mindjárt éhen hal, de hogy az, az nem jársz, vagy amiatt nem szégyeli magát, mert ugye ez ott egy életért küzd meg. De akkor nekem mit kellene csinálnom, hogy, hogy, hogyha ha beszélni merek róla, akkor már én szégyeljem magam? Tehát, hogy beszélni nem szabad róla, mert azért ez egy szégyenletes dolog, de csinálni szabad hogy akkor mit csináljunk úgy, mintha nem vettük volna észre? Mert az is azt is lehet, csak akkor, akkor előbb-utóbb jönni fog egy kisgyerek, pont egy gyermek, már ne haragul, úgy, aki föl fog kiáltani, de hát a nénének miért van kinna az emlője? Érted? Já, hogy, já, miért já. van a néninek ott a, a, a, a táskája mellett? Mert tényleg arról van szó, hogy, hogy elvárjuk mindenkitől, egy egész társadalomtól, hogy csináljon úgy, mintha a király nem is lenne mesztelen. Igen. Az el, elfolytást, ez egy ilyen csopordinamikai fasizmus, hogy azt akarja, hogy ez nem, nem hogy ö, maradj alul egy vitában, nem szóba se hozd. Azért ne hozd szóba, mert ha rendesen lenne erről diskurzus, akkor alul maradnék. Úgyhogy nekem az a jó, az a jó, ez a, ugyan az a jó, ha nem beszéljük meg. Mint Tehát amikor azt igen. mondod, hogy ne arra, hogy én ezt a vitát lezártam. Miért zártad le? Mert ha még három mondatot beszélünk, akkor vesztettél volna. Igen. Ugyan már. 30 pluszos csaj vagyok, írja a hallgató, a barátnőim többsége már mind, már majd megőrül, hogy bizonyítson, érst szüljön. Aki már túl van rajta, az pedig átalakult ősanyává, és pont. No csak itt van egy 30 Aha, pluszos csaj, hát... aki egyet egyetért velünk, és használja ezeket a kategóriákat, az ős ősanyaságot, a majd megőrülés a szülésért, stb. Jó, hát, ö, igen. Nos, ke nekünk kell abnormálisnak éreznünk magunkat azért, mert egy jelenségre reflektálunk, ami létezik? Ez, ez, én azt mondom, én szégyellem magam a helyett, aki szerint van, nem lehet mindenről beszélni normálisan. Én attól vagyok kész, a kedves hallgató, amikor apukák dagadókebellel kürtölik világgá, hogy ekkor meg akkor szülünk. Jó, hát az az igazság, Történt hogy a, a, nincs más a férfiaknak akarunk a... szülni, maximum igen. nyelvben tudunk. A, a, de, de valójában a férfiak becsatornázása zajlik ebbe az ős-szülő identitásba, azt azért érzékeljük. Szülésfelkészítőn azért nem tudok leülni, mert a kedves leendő apukák elfoglalják a helyet. Mm -hmm. Hát igen, az apukák ezt elirig, elirigyelték ezt, igen. Nyomunk. nyomunk kérlek említsétek meg a saját profilképüket gyerekeikre cserélő szülőket tabu, de szerintem halálgáz írja manyuka nincs uh -huh. vita manyuka és nem tabu Ó, tabu. A, a, szeretnénk tabu. beállítani, hogy tabu. Szeretnénk azt csinálni, hogy szégyed magad, ha szóba hozod. Azért, nehogy egyszerrendesen meg legyen beszélve. De akkor mondjuk erről most ennyit akartunk elmondani. Azt írja még a kedves hallgató mm. Rázti, az anyuka Facebook celebkedésnél már csak az a fájdalmasabb, hogy ezek a posztok hozzák a legnagyobb like cunamikat. Bizony, mm -hmm, bizony, mm -hmm. bizony. Hát mert harcban össze kell fogni, mert azért itt egy éles határvonal van, mi is pontosan tudjuk, és amikor szóba hoztuk, tudtuk, hogy. Ezzel bizony sokan nem értünk egyet, de nyilvánvaló, egy -egy nyilvánvaló, hogy miért gondolkodunk így, mert mi nem vagyunk anyák. Nem voltunk anyák, mi nem tudjuk, Jó, hogy ez majd milyen. Majd meg tudod Nem ismerjük, az... hogy ez milyen, és ezért valójában irigyek vagyunk és gyűlöljük, irítség, gyűlöljük a kisdedet gyűlöljük a kisdedet nem el akarjuk taposni nekünk. a kisdedet gyűlöljük a jövőt nem, nem akarunk jövőt egy hatalmas bombatölcsért akarunk haldokló világot nincsen szívünk nincs szívünk és azt akarjuk, hogy másnak se legyen majd ha szülünk, mi is megtudjuk igazatok van, zseniális írja nekünk egy 29 éves nem szült nő jó, jó, ne, de jó, ne, ne de elég szégyen, a... ne arra úgy, elég ne. szégyen, elég szégyen, hogy született. Elég szégyen, hogy született. Ha már született, akkor már részt vett ebben a gyalázatban, hogy szülés. Olyanokkal szeretnénk beszélgetni, akik se nem szültek, se nem születtek. Olyan, azok írjanak nekünk. Ők, ők a mi elvtársaink a jövőtlenségben. El akarjuk emészteni a jövőt. Gyűlöljük a kisdedet. Gyűlöljük, és el akarjuk pusztítani a kisdedet. Na jó, le erről, és egy másik ö, kifelé élésről szeretnénk még egy pár szót említeni, mert ez az előző is egy kifelérésről érésről szerintünk. Hát ö... ez pedig nem más, mint a parádézás. A kibérlése a limónak egyetlen egy szombat estére, majd abban a limóban nagyon bepesgőzés, nagyon bekokainozás, és a limó ö, ö, napfény tetején való ö, kikönyöklés és üvöltözés, hogy party! Egyrészt, ö, itt nagyon sok mindennel problémám van. Egyrészt, a... megpróbálod demonstrálni kifelé, hogy te mekkora sztár vagy, hiszen limuzinnal jársz. De ez nem igaz, hiszen csak arra az estére bére. Nekem semmi bajom. Ráadásul, a... ráadásul a limuzin oldalára oda van írva, hogy bérelhető is egy telefonszám. De hát ez a legrosszabb, hogy, hogy egyből le is buktatod magadna, de te nem úgy akarod jól érezni magad egy limuzinben, hogy a kényelmet kéred és a nagy helyet pedig egyedül szott, érted? Ö, hanem hanem 17-en ültök be, amikor már a kényelem el is múlt. De az nem elég jó neked, hogy ott kényelmesen ülsz, mert ezt kilátja a lesötét itt a keresztül. Úgyhogy azon a azon a kis fél négyzetméteres lyukor négy előten a hányon kiférünk, hát így, így kijövünk a limoból, mert És kifelé. És, és üböltözünk kifelé. Mert rá, hogy ú basszus, ez így nem fog látszani Józsi. És azt hazudjuk kifelé a, a a limuzinból, hogy a limuzinban bent a minden idők legnagyobb partia van. Tehát valami olyan parti van, ami fokozhatatlan, akkor a buli van. Csak az a kérdésem, hogy ha minden idők legnagyobb bulija a limuzinban miért van, akkor miért könyököl ki belőle, és miért üvöltözik kifelé? Ha egy annyira jó buli van a limuzinban, én ki nem akarnék belőle De látta mászni. Látta azt a tankos filmet. Na most az a helyzet, hogyha öt ember deréknál fogva kilóg egy limuzin tetej, tetőablakán, akkor belül egy olyan buli van, ahol öt láb áll. Igen. Az a, a fergeteges buli van benne. hárman néznek, öt láb. Valójában semmi másról nem szól ez a magatartás, mint arról, hogy egy nem létező bulit, egy nem létező ö, fiatalságot, egy nem létező Létállapotot, amit nagyon-nagyon akarunk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akarunk, nagyon várunk a kokaintól, nagyon várunk a szextől, nagyon várunk a pesgőtől, hogy ez megtörténjen velünk, ez a Coca-Cola fiatalság, tudod, ez a, ez, a, ez, a, ez a hihetetlenül dinamikus, nagyon pörgős, nagyon szénsavas állapot. Egyes téret. Nekem semmi bajom egy olyan emberrel, aki minden nap limuzinnal megy dolgozni, mert ott a titkárnője szemben kényelmesen fel tudja írni a napi feladatait, közben megborotválkozik, megnézi a híreket a, a Évében, és el lebonyolít egy-két telefonhívást, esetleg a titkán nővel még egy-két egyéb feladatot és köt neki egy nyakkendőt, és a végén tip kiszáll, és az a 45 perc, amit a, amit a Connecticut-i kis ö, szomszédságból a New Yorki i ö, irodaközpontig megtett, vagy a helikopter repülőtérig, ahonnan tovább haladt ott egy átszállással jár be ugye a munkába, egy átszállással a Deákon helikopterre. Ezzel az emberrel nincs bajom, mert ő limuzinnal jár, ez de az várj, ő de oda, ott a limuzinnak van Funkciója. Tehát ott a limuzín, Ez, az nem, a limuzín az nem egy jólétet, nem egy státuszt demonstrál a világ felé, hanem annak az a, lim, a limuzinnak ott szerepe van. Most Magyarországon kinek van limuzinja egyébként? Annak az embernek, akinek limuzinbérlő cége van. És így az a szörnyű, hogy ha ő beül a limuzinjába, az ő ővének a szélére is oda lesz írva, hogy limuzinbérlés. És akkor így letekeri az ablakot, hogy na végre beültem, mert ma nem vette ki senki. Kicsit limuzínozok, és akkor annyit hall egy biciklis <gül> nem, nekem van húsz. De hát mindegy, ezt is elrontottam. Jó, a könyör. ez, ez nem az ő limuzinja, ez az ő, é, ő munkaeszköze, igen, amivel, nem, amit a bérált, tehát ő, ő ezt nem használja. Hát a a Mercedes-es taxis sem mer mert is tehát, ö, ö, még csak nem is úrvezető, de beláne nem hátul ül. Na, én azt gondolom, engem mindennél jobban irítálnak a prolik, Engem rettenetesen irítálnak, amikor ott a, a, a limuzinból kikönyökölve kiabálnak, hogy mekkora a buli. Ilyenkor ezeket, kedves hallgatók, apró pénzzel kell megdobálni. Ez a Önkényes mérvadó limuzin limuzínparadézás Aha. esetére apró pénzzel, bármi apró pénz megteszi, ami a zsebedben található, dobáld meg apró pénzzel, szórjad neki, hadd szedje össze, ha kell, legalább, fontos. Legalábbis gondolj rá, mert amúgy ez esne jól. Azért ne bújtsuk föl az embereket arra, hogy a vállalkozónak a tulajdonát Vállalkozó, Minden, annyira. vállalkozó, annyira mi lesz a rohad, rohad puzsérra, annyira szegény. jó, Annyira jó, hogy te előadhatod a puzérságodat azért, mert én megvédem a seggedet azzal, hogy így, így visszahúzlak a függöny mögé, ne. mielőtt forradalmat csinálsz. Ja, egész, egész, más biztos, eg, egész biztos, hogy egy mű, egy, már régen egy limó elcsapott volna, hogyha nem vagy. Ez a limuzinból kiordítozás, ez igazi finom főzelék, ugye ugyanúgy oda csinálod, hogy ez milyen finom főzelék, és bele kell mutatni, hogy de jó a parti, a fél négyzetméteres lyukon kilógva, mert ha bent csinálod, és jól érzed magad, akkor azt senki nem ér. De miért kéne, látni, de az, miért kéne autóban partizni? Kinek hiszem el, hogy egy autóban történik a legjobb parti? Hát könyörgöm. Egy, miért nem a lakásodon partizol, van? vagy valakinek a lakásán vannak a szüleid? Na Igen, de tényleg, hogy egy autóban van a legjobb parti, de valójában miért van az autóban a legjobb parti, mert az autóval az egész várost meg lehet kerülni, és a város minden pontján lehet üböltözni, hogy itt van a legjobb parti parasztok! Ennyi, ennyi, semmi más funkciója nincsen. Hú, sziasztok, a limózás világjelenség. Láttam az usa Hollandiában, Londonban is pronyó hülye gyerekek szórakozása. Szép napot írja a kedves hallgató. Bizony. E, e, e, ezen a téren... Prostóság, proliság terén már, már világváros Budapest, és mi, mi is világpolgárok ez, vagyunk. Ezt most tényleg szögezzük, hogy ez a mi véleményünk. Tehát aki prosztó, az nyugodtan csinálja. Mindig mi nem akarunk semmit kötelezővé tenni. Aki pronyó és prosztó, annak kiszívből kívánjuk, hogy liszínozzon. Sőt, sőt, azt kívánjuk, hogy szedje össze az apró, apró pénzt. Is. Apróval a Robi hozzá is fog járulni. Persze. Az egyik ismerősömmel akkor égettem fel minden kapcsolatot, amikor friss, ultrahangos fotóját tette ki a Facebookra. Hát igen. A limuzinban szülést és a limuzinban, limuzinban a szobtatást szülés. még nem nagyon igen, beszéltük Igen, igen, tetőablakon keresztül limuzinban szülést. Van egy lesötétített limuzinod, tehát így bármikor szobtathatnál, vagy akár végig, vagy egész életben, vagy szobtathatnál. Bármelyiket. És amikor szobtatnod kell, akkor viszont kihajolsz a tetőablakon, vagy, <gül> halló, szobtatás van, pont most jött rám, amikor pont kilógtam a tetőablakon, <gül> ne. nem tudok már visszamenni, jaj de kár. Hát lássuk be, lássuk be, hogy a parádézás az nem a kényelemről szól, és a nyilvános szoptatás sem a gyermekésségéről szól. Ez volt az önkényes mérvadó, kedves hallgatók. Köszönjük a figyelmeteket, holnap is jövünk. Sziasztok!